nöger, hora och tuk. Vän, person som en annan person är nära bekant med och vars relation till denna präglas och Och har jag har jobbat att nå den här branschen. Nej, Best Bäst för att Vad i nu. Då? Låt oss bidra Det Sofia Johansson lite. Hej, jag heter Sofia Johansson. Jag jobbar som social- media-influencer och YouTuber. Och jag bor i en liten skithåla som heter Åmål. Men jag är också perfekt. Jag är grym, jag är skitsnygg och jag är bäst. Jag är jättevacker och jag har girl power. Hur känns det att vara en förebild egentligen? Hur känns det att folk ser upp till mig? Hade de orden varit eh, från mig så hade ni trott att jag har varit väldigt självgod. Men jag skulle aldrig säga att jag är perfekt. Att jag är grym, ja. Ja, det är jag väl. Men jag har också mina dåliga dagar. Även om jag jobbar som social-media-influencer och youtuber jag kan inte prata. Så är jag också människa Precis som du Och du ska vara en förebild mm. Nej, jag har aldrig sagt att jag är det Jag skulle aldrig säga att jag är en förebild Om ni tror att jag är perfekt så tror ni väl Men har du inte redan sagt det här? kommer det säga då mm. att om jag är perfekt Mjölkar i 20 till Och bäst Tycker du att jag ser perfekt ut här? Nej, jag gör inte det. Men jag visar det för er för att ni ska försöka inse att jag också är människa. Och att jag inte har bra dagar varje dag. Fan, och varför 000 är jag inte de här attackerna. Och tycker du illa om människan under stunden det har med måste olika måste tjäna så dåligt på att vara förra. youtuber och så ja. Så här jag mig egentligen jag tror de att det, det kanske var en annan video, men det är någon. Hon säger typ så här: jävla fetto. Jag tror det var den du sätter på. Ja, trodde det tror jag också. <skratt> det kommer ju sen. Det har sett, eller? <skratt> Nej, men det är med på samma liksom. ja. Fan Fan vad jag är ful. Jag är så jävla fet. Ja, jag vi måste sitta i 40 minuter och <skratt> kolla på. Du kan sätta på bra Om du är har du inte kön? Light så kommer 500, det här komma efter, efter tio timmar så kommer det här igen då. Så vi får sluta podda tio. innan vi har gått tio timmar. Nu har gått tio timmar. Jag är, en... jag är youtuber. I social media i branschen. Så, men jag tror att alla nivåer duger. Och vi är redo. Gött att höra. Jag heter... Erik Andersson och jag är med i en podcast som heter om tre vännerna och kompisen. Vi har hela noll, eller en lyssnare, alla skriver varje dag. Du är perfekt, du är så bra, du, du är helt otrolig, men det är jobbigt. Det är ju inte. Och jag spelar in den här podden för att visa att alla dagar... Så mår jag inte så bra som jag låter på band. Ser jag perfekt ut nu? <laughs> ja, men det kanske jag inte är. Jag gör det här för att visa er. Låter jag perfekt? <laughs> <laughs> Till och med röven säger emot. <laughs> Back är det igen, grabbar Ja, mm. hej och välkomna till podcasten, de tre vännerna och kompisen Jag heter Kristoffer Saltberg Jag heter Erik Andersson Jag heter Sebastian Andersson Och jag är social media-influencer <laughs> Hur är läget? Det ligger en betjävla pizza i mången alltså mm. Mm. Mm. Mm. Och det är en belasa i bakgrunden Och jag kanske ser perfekt ut, men det är jag. <laughs> jag är lite sjuk, annars är det bra Mm du verkar ju nästan inte döende När du har vandrat runt här mm. Ja, det går i, det går i kurvor eh, Men just nu är det bra Och jag försöker shape upp för podden Så kan det vara Jag har fått ett abonnemang oj, det. Oj, oj, det. det är, det är stort bang, alltså. bang, bang, bang. <skratt> <skratt> Hur länge servade Kontantkortet Många år det, ja. är det slut Jag var typ 10 eller När jag, fick. jag köpte Robin Björnsviks 33 10 Jag tecknade mitt kontantkort på Helbop det är Helt otroligt ja. Du är age. ju på något liksom så här Inramad på deras kontor på något sätt, <laughs> känns det. Ja. Ja. Nu kan vi äntligen stänga ner Den här kontantkortsavdelningen <laughs> Nu Emil bytte abonnemang de, de flyttar ju Helt upp till Stockholm ju. Mm Så upp alla utvecklade, Nej Så upp några På grund av Emil Ja jag tänker det <laughs> Ni behövs inte i Göteborg längre <laughs> han, han har bytt Så de Att han har bytt, Vad det gäller Hur är det med i? Åh <laughs> oh, Jag fanns söper Tre dagar i rad nu mm. Det här är inte till vanligheterna längre Shame Shame <laughs> man, är, man är fan inte 20 längre Alltså det det inte. Jag är så Invertes dålig Det är Så jävla mycket Inte fast konsistens Som har kommit Ut ur min röv Vill du berätta varför du ser upp I onsdags Så var jag med nyårskommittén På quiz Lite inspo-möte på GG Bar Det är jag, Koffe och Anneli då mm -hmm. Som Sög på ett quiz så vi drack istället. <laughs> ja. eh, och i torsdags så var vi på teambuilding med podden. Eh, <laughs> och då var vi på, på terra. Svarta lådar! Mm. <laughs> lådar! Så låter de. Och in, innan besökte vi... Urtypen spetseria. Ja, fyra plus Vesuvions urmoder. <laughs> eh, och eh, vi satt och tjötade på Irish Embassy innan dess också. Mm. Så det blev ändå, vi trodde ganska lugnt på spelningen men vi drack väl ganska mycket innan. Så jag räknade jag var, jag var dålig på sönd eller på fredag på jobbet. Så Lite trött. så det Men jag fick reda på att man kan blanda i pren och Alvedon. Och bara dundra i sig dubbla kuror. Liksom. Mm. Mm. Eh, det visste inte jag om. Så det gjorde jag. Nu är det börja gå ut för. Ja här jag? Klipp in ljudet av Eriks skrikande lever. Två avsnitt ifrån The Kueyludes beroende. Ja. <skratt> <skratt> Eh, och så igår så skulle jag ta en öl med Jim var tanken Men så hade han gjort slut med astma mm. eh, Och då blev det väl tio öl och hot shots istället du mätte, Ni mötte upp oss på Vasaplatsen Ja, det var ju ganska spännande kväll alltså Ja Måste man ändå säga Uh, vi har pratat om Anton innan, antar jag. Ja. Förra avsnittet. Ja, han, han, som, han som inte mår så bra just nu. Nej, <laughs> precis. Trött på den här feministskiten. <laughs> ja. Ja. Han, tror eller ej, kom med förslaget att vi skulle bryta arm. Oh, ja. Och det gick bra för honom mot oss i vårt gäng. Mm -hmm. <laughs> men så kallade vi in. En kille som var stor som ett jävla hus <skratt> Som <skratt> <heter> Daniel <skratt> Ja Så han att vi bordet bredvid ja. Och då så bröt han ner honom Med vänsterarmen mm. Han var ju vänsterhand Ja precis Men han, han vann med högern också mm. Ja kanske gjorde det. Och då blev Anton hur jävla grinig som helst <skratt> i Uh, men vi märkte det Så vi satt och liksom, Var på Daniels sida vi, lite och och, Vi, vi hypade Daniel liksom, uh, hela. Uh, uh, uh, <laughs> Så han blev så här: ja, men fan jag är en i gänget uh, han. Uh, uh. Och så vad heter det, Sitter vi där och pratar Och uh, han får in En öl utav En av sina polare Och så ja ah, precis Och så, så säger vi skål för Daniel Eller så skålar alla Och så säger Daniel Skål för Hitler och så satt Simon Måle där precis bredvid honom. Och vi alla var liksom så här: ah, Nej! Och så sa Jim: Rött, jag då. Ja, för vi, jag och Koffer satt bara och kollade så här på varandra. Vi, vi blev ju så här: det Men Då sa Jim: Nej, liksom, ah, där får du dra härifrån för. Och då gjorde han det. Ja. Och så hörde vi honom och han satt eh, Vi borde bredvid igen Och prata med sina polare Och så sa han ja, det, det var chackets fel eller någonting Ja just så. det <laughs> Ja det var chacket Ja <laughs> Suger att vara Daniel Suger var vara Daniel Suger att astma ja. <laughs> Nej så det var <laughs> Ja, han trodde trodde han kom in i gänget där och var här, men det här, det här kommer flyga. Han kommer riva stället nu. Mm. skål för Hitler. Återvänd gränden ja. då. Skjutade ni ju utifrån? Ja, jag fick ändå klödd för sen. Ja. en ny man nu. Ja. Var det är judar som här görde på dem eller? <laughs> I alla fall. Ja. <laughs> ja. Jag vill ha det på protokollet att jag är sjuk. <laughs> det är okej. Okay. Uh, uh, mm. ja, sen drog vi till något locko. Mm. Och konstaterade mm. att Mola hade försökt ligga med Sol Mattsson två gånger. Ja. Oj. Spännande. Ja. Han hade mött upp henne förra helgen. Mm -hmm. uh, Först han har han haft och knullat med en tjej i eller mm. Sen han har han tagit taxi tillbaka. Så hade han mött upp Solmat som vid korsvägen. Mm. Och så bor hon vid... Svingen. Svingen, ja. Då ville hon gå dit. Så de, drog... de gick hem till henne. Då, och då var... däckade då de när de kom hem sen. Så att han, har... han har försökt flera gånger och knullat med Solmatson. Men har aldrig lyckats. Mm. Det var en kalkylerad grej av henne att gå hem då. Ja, och trötta ut honom. Mm. Ja, det är samma med mig. Jag har varit ute i ett redan Vi har delat, delat fyllor. Det är också lös inombords. Ja, ganska risig i kistan alltså. Ja, oh, fy fan. Så gillar inte dödsskön direkt. Nej. <skratt> Massor <Mä så> ont. <skratt> Tråkigt. Det ger ont i kistan. <skratt> inte samma swing. Nej. Men annars är det Det, är det är en vecka kvar till jullovet. Så jag leder sen till... 7 januari. Så det är jävligt gött. Jag ska ta det superlugnt. Mm. Bjas. Ja. Jag var bakfull idag. Det var julfest med Nois igår. Mm. Förra veckan var det julfest med Telia. Men den var, på en, den var på en onsdag. Och jag var releaseansvarig dagen efter. Så jag kunde inte riktigt ta ut svängarna där. Kände jag. Det gjorde du det igår då? Då gör man det när man kan göra det. Vilket var igår för mig. Vad gjorde ni då? Vi... Började på kontoret så höll cheferna lite tal så de om vilken trevlig konferensresa vi hade i Tyskland. Och så var det någon så, vissa gjorde större avtryck än andra. Eller hur Sebastian? <laughs> Nej, nice. det är <laughs> mm. Nej, bra att du gör avtryck. Gjort är gjort. Jag tror de gillar det lite. Mm. Ja, de lever ju vicariously through you. Mm. Äh, så vi var på kontoret så var det hotell Dorsia med någon Supermeny Julbord liksom Sill och Jansson grejer nubb Sådana här goda grejer Fick du dulla då? Tyvärr Men det var väldigt många damer som cirkulerade mm -hmm. Men inget dullande <laughs> mm -hmm. vad, var, vad hände då? Gick du på några bord? På den här? Nej, nej, absolut inte Det var en kollega Vi smugglade in hennes kusin typ för det var några som drog från, från vårt bord Och gick hem liksom. Så då smugglade vi in en helt random person Som bara satte sig och fortsatte äta av maten Och dricka och sånt så. Jag vet inte hur väl det togs emot till slut Så var det i alla fall. Det var inte mitt initiativ Men hon var i alla fall ute För att i torsdags så hade deras diskmaskin gått sönder Så hade hon ringt en tekniker som skulle komma och fixa den <laughs> Och så höll han på och var lite såhär Flörtig liksom, så här, Ja men ska jag skruva fast detta liksom, så här. Och så hade hon sagt här, Ja men om det inte kostar något extra Och du vill göra det liksom, så köp på mm. Ja men det jag vill göra liksom, det, det är något helt annat Och så här, han började Jag vill inte skruva Jag hatar inte så det <laughs> men Så han hade fixat en date bara på en torsdag. Torsdag innan lunch bara gick han och fixade en date På Så jag bara, respekterar det. Mm. Så vi var väldigt såhär, investerade i hur det här skulle gå då, med dejten. Så jävla powerpil. Med mm, mm, den av stapeln då. Ja, den var ju igår. <laughs> så jag vet inte. Jag får höra på måndag antar jag. Mm. Jag såg ett sms under kvällen och det var så här. De frågade typ så här, hur går det? Och så skrev hon, han är moderat typ Det var det <laughs> så <laughs> <laughs> Allt kan hända Kod <laughs> <laughs> för han stora stor ja <laughs> <laughs> Så det är lite äh, Sekt idag, vi var ute rätt länge Jag var vi fyra tror jag mm. Sov inte mycket För det börjar springa på övervåningen Klockan halv åtta mm. oh, fifan fan mm. Men nu är det skönt att ha en så här lugn helg det har varit väldigt mycket det senaste. Jag har varit i Stockholm och jag har varit mycket på jobbet. och Jag kommer två två i en FIFA-turnering. Jag vill ha det inspelat så jag minns det. Minns var det, det på det jobbet? Det? Turneringen, eller var Exakt. Det liksom? ja. Jag är inte på jobbet, men vi representerade Knowit. Ja, precis. Det var en företagsturnering mm, i Jattes. FIFA 19. Ja, det, det är en bra placering. Ja. För Barcelona, att inte eller? äga FIFA 19. Faktiskt. Du var Barcelona, eller? Ja, nice. Ni blir tilldelade laga. Va? Ja. Mm. Ja. gött. Mm. Vad var ni då? fick ni? vi fick säga vulkanlab. <laughs> som ja. Sån kemiset Ja, exakt. En låda med kemikalier bara och så, så här, lär dina barn om eh, PO-världen, osynliga gaser och bara då så här Expert på så osynliga så gaser. <laughs> ja. Jag ska lära er ett annat osynliga gaser. Har ni hört talat om cyklon B. <laughs> Nej, det är det som har hänt typ det är det det är det det är det det är det det som har hänt typ gott. Ja, men i George på mikromega då. <laughs> ja, vad händer? Hur har det gått egentligen sen du flyttade ur den där lokalen? Ja, hur har det gått George? Mm. Ja, ska jag göra min George då? Ja, ja. Jag vet, jag vet, jag vet, jag vet. <laughs> ja det har jag det har Nej men det blev för rossligt. Annars hade det varit perfekt. Eh, nej men det är nämligen så att det har ju faktiskt flyttat in en ny verksamhet i George eh, lokaler. Oj. En klädfär med namnet Quest. Q W E S S. Hade du också det som skop. Ja. Sorry men nej, det, är jag... mitt, det är mitt enda skop. <laughs> <laughs> QS. Quest AB. Ja. Drivs från Aarnemskog. Eh, ja. Ägs av ingen mindre än Hanna Åkerlund. Oh, oh, ja. Det hade man en kunna ge sig fan på. Mother of a murdered company. <laughs> Starter of another shitty company. Men hon lärde sig inte något första gången. Nej, hon ville mer. Alltså hon, ville här, hon fick nog för mycket kunder så hon ville säga nej men jag tar gå gatan i Åmål. Och så köper jag in så här två märken som ingen där vet om för att det har inte funnits på henne som Maurits innan. Liksom. Mm. Och så, så säljer jag de här i mikromedia lokaler. Och så kommer jag sälja typ en byxt i veckan. Ja. Och sen kommer jag få lägga ner. Mm. Ja vad svett och unket skulle det skulle bli De väggarna, de väggarna. Ja. Eller hur? Dels är... för att det liksom har ja. varit lan och dels för att det var greker som hade det Sjuk ja. det, liksom, det, det tar du inte med en Vända högtryckstvätt liksom. Nej. Utan det sitter där Det är liksom Permanent Det är som en sån plasma tv Inprintning ja. Med en jolt logga Liksom ja. Typ som aldrig kommer försvinna Inne på lagret så står datastolen Som PJ satt under. Jag visste typ inte ens Att mikro och Mega hade lagt ner Jag har ju hört det någon gång men... Jag tror vi nämnde det när vi i podden, va ja, ja. ja, det var ja, den där sista dagen ja, Men då det. sa de att de skulle flytta Verksamheten online ja, okay. så, de... så de gör en omvänd Hanna Åkerlund Exakt. George... Det är kanske mer rätt att göra en omvänd mm -hmm. ja. George Dropshipping han köpte säkert eh, Cheek Flavor Som hennes förra företag hette Och så säljer han Nvidia Cheek Flavor <laughs> Nej men så det är han Ska vi sätta en tid på hur länge Hon kommer ha det öppet eller? Uh... Det är någon så, så här, Några damer som kommer komma in Inför nyår ja. som, Då kommer hon de liksom klara den hyran mm. ja, Den månaden <laughs> Men vad är det för typ av kläder liksom? Har vi... Ja, men det, är, det är ganska schyssta kläder Hon alla. har en sån här, så här boomerang-video eh, Det är lite dyrare liksom. Okay. Mm -hmm. så det är, alla går ju till stilmagasinet mm -hmm. Och så är det inför nyår mm. Som kommer säger så köper man en fin byxdress Som mm. mm. en riktigt schysst Avslutning på året liksom Och sen finns det inte mer Jag tror hon, hon härdar ut, lånar pengar av föräldrarna till, Och klarar av det till april ja, Fast hennes tattiga jävla föräldrar har inga pengar Men hon mm -hmm. lånar av banken jag tror att... Eh, så kommer det låta. Hennes så hade hundra likes på Facebook. Ja. Får bara pausa mitt i det här segmentet och säga att Mille skickar huggade till mig. Oj, oj oj. öppnat en live. Han är säkert live från Quest. Okej, okay, det är en bild. Han tror fortfarande att det är Mikromega där inne. Ja, det står så här. Party, party. <laughs> <laughs> och så är Bill på Body Hope <laughs> yes. Yes, ja, Dels liksom Fästa aspekten och ja. dels Var fast i det förflutna <laughs> ja. uh, men Back to the shadows till, Åter till uh, QS oh. Vet ni vad är QS för någonting Jag tänker att det står för Quality Women's Ecological shit Shitstains Nej vet inte jag skulle lika gärna kunna vara det. Hon säger så Namnet QS kommer jag på tillsammans med mina vänner i en gruppchatt. Vi vill ha något som inte fanns och inte hade någon särskild innebörd. Hjul! <laughs> Djup, djupgående. <laughs> och du får aldrig nog ta vilken kombination av skitbokstäver som helst då. QS! <laughs> <Quest. Ja. laughs> det, det, det, det liksom klingar ju inte så jävla skönt. Jag ska in och köpa fina kläder på KS Det är så det, är så det låter när man drar ur Johanna Almgren KS KS, KS. Oklart ju Hon säger så här också Många har frågat om jag är orolig för hur du ska gå med butiken ja. Många har frågat Alla har frågat ja, exakt. Jag vet vad du gör här Kolla din track record Men jag är inte orolig Det är klart man inte öppnar en butik utan att göra en analys Många av butikerna som har flyttat har gjort det Av andra orsaker än konkurs Vilket många kanske inte vet är Åkerlund ser ljus på framtiden All right och gjorde en analys i gruppchatten. Ja jag tror du det kommer gå bra med min musik eller? Ja, ja då kör jag. Analys klar. Ja. Analys, check. Jävlar. Namn. Check. Terminator Vision har de, fast det är affärsidé, så det är bara börjar säga. Analyzing. Done. 100 procent, ja. Chans till konkurs. 100 procent. Ja. ja. Men fan vi jag hoppas att det går ett helvete för ja. henne alltså Ska bli kul att följa ja. Kanske svänga förbi nu, nu under julen Kasta en brandbomb <laughs> Det var ju Ett jävla power move Som min norska granne gjorde Som hade ett hus som brann ner Det stod en skorsten Väldigt länge kvar på mm. tom, bara. Mm. Jag vet inte, den kanske fortfarande är kvar till och med Men i alla fall Han gick in på apoteket och bajsade på golvet och gjorde ett hakors av det. <laughs> Så det är ju ett tips. <laughs> om man vill gå in på Quest. En Daniel 2.0. <laughs> <laughs> <laughs> ja, det, det hade hon gillat. <laughs> det hade du gillat. Din lilla slilla. Men vad fan är det... Är det något mer som har hänt i Åmål då, eller? <laughs> Vilken jävla passning <laughs> <laughs> Jo, det, det ska jag ju. berätta för er Det är det verkligen Jag har ju fått mammas och pappas inlogg till eh, PD Så jag har PD-appen i mobilen Viktigt mm. ja, Det har hänt en del jag tänkte vi kan, Om man har lite hemlängtan ibland Så kan vi mm. se vad som händer där hemma mm. Lokaligheter Du har så jävla mycket ja, Det har hänt en del ja, Vad kul Det här väpnade rånet mm. kan vi ta ja, upp just det. Mot Mickans grill oj, oj, oj. De rånade Mickans grill Två utlänningar i 17-årsåldern Och Fyra mm. ja. Hotade med ett pistolliknande föremål mm -hmm. De fick med sig En ansenlig summa pengar Och en mobil De rånade grillen Halv tio, blev gripna klockan elva. Häktades två dagar senare. Det är fan rekordtid. Ja. Ja, Valim blev intervjuad i, oh. i bladet. Mm. Och sa att det, det här brukar ju ta två veckor. Eller något, men de fick dem fan efter två dagar. We got them. <här> <här> We have killed Osama Bin Laden. Men du hade lite åsikter om det här Facebook-idlägget. Ja, eh, polisen har ju då ut... Eh, en um, artikel, nej, en skriven text på sin Facebook-sida. Och man ska bara. Eller jag be, man behöver lägga till alla parametrar för att förstå varför jag tycker det är lite problematiskt. Men vad de gör är ju att skriva en ganska väl skriven text om att de här har utländska, liksom eller utländsk påbro. Yeah. De har känt innan och det är någonting som har gått snett tidigare liksom att det behövs göras någonting på tidigare plan för att motverka brottslighet. Men typ fyra-fem gånger kommer de tillbaka till att deras föräldrar absolut inte är från Sverige. Och, Absolut inte <laughs> Och det här är inte eh, Några eh, sådana eh, liksom vita grabbar Det här är inte utan Och så sen så stänger de hela eh, Inlägget med att säga att Här på polisens Facebook-sida i Åmål Här ska vi inte ha någon politisk Eller rasistisk eh, Eller främlingsfientlig debatt uh -huh. Men då kan de inte skriva så <laughs> För det kommer gå åt helvete Ja uh -huh. Och Micke Björnsvik är ju ett vandrande rasistiskt liksom, exempel på det Att det går liksom inte att göra det Delade han i artikeln och drog en passivt aggressiv Så är det är ju inte Lars, Lena och Bertil direkt <laughs> ja, I princip, han var ju rättsspecialist där ja, Just klart <laughs> ju, Inget oh, bevis, så nej. får jag släppa dem innan dag är slut <laughs> Men på tal om det för jag hugga in mig en grej då? Mm, för jag var inne på flashback-tråden om det här rånet. Mm. Och eh, det ser ut som det alltid gör i de här flashback-trådarna. Att man säger vilka gärningsmännen är. Eller GM som de då skriver. Ja. Eh, och så kanske man får in något... Rasistiskt och så Kanske någonting om att kvinnor är mindre värda ja, På kultur, något sätt Kulturberikare <laughs> Ja men ni vet hur det funkar mm -hmm. yeah. Men sen Nästan sist i den här tråden På mm. två sidor bara Så är jag en kommentar Som det står följande Är väl Kent Gustav och Johan Som har varit i farten nu igen Av användaren Dragon Sickness Uh, och jag tänker för mig själv, vad känner jag igen dig ifrån? Det sättet att formulera sig på. Och så går jag in på Facebook och tänker att jag måste ändå se vilka namn det var Adam hörda använde sig av. <laughs> och det var Kent, Gustav och Johan. Senast han gjorde en sån här grej. Så då går jag in på... Profilen, ja. Dragon Sickness. Ja. Och ser vad han har skrivit om. Då har han skrivit en del om jakt. Mm -hmm. Och sen är det typ fem stycken såna här Kent, Johan, Gustav ja. grejer <laughs> name, i rad. <laughs> I Värmlandsområdet. Så jag tänker att det här börjar ju ändå lukta lite. Det börjar det lukta höra här. Och så jag liksom har... Kanske hittat Adam Hörlas flashback-konto. <laughs> eh, och då har han bland annat skrivit i en tråd eh, om drömmar. Eh, eh... <laughs> Oväntat. Ja, vi svänger er. Jag vaknar varenda gång precis när jag ska föra in min penis i kvinnan. Jag blir så jävla förbannad. Då hårdrunker jag och slår mig själv <trycklig> <här> <här> Seriöst? <här> <här> och så sen han har han <här> skrivit Typ att eh... Ja, negre är ju Bara egentligen babianer Det är liksom, de är inte smartare Än vad en apa är. Bara att de kan ett eller annat språk Wow det är ju ett, mm. ett Ja, vilket Jätte Jätteskop, mm. wow. det kommer vi bevaka det Ja, exakt exactly. att... Dragon Sickness har jag under Luppen nu framöver kan jag vilja säga Så om vi någon gång skulle vilja Sänka honom så gör vi bara ett montage Av hans inlägg på Flashback Precis, vi har den makten nu ja. Vi ska bara in och rota Och liksom se Vart vi kan koppla det till 100%. procent ja. mm. Jag tänkte förut Ska jag skriva till honom Dragon Sickness frågetecken Och se vad han säger Men hade det varit han så hade han ju inte svarat på att jag skriver det. Nej. Nej och röj... Han ser så här, Erik Andersson. <laughs> ja, <laughs> ja. Röj inte att vi vet det. Nej, Nej. för då byter han röj ju bara så. Det. Ja. Mm. det är bättre att sitta och lurka på honom. Mm. Men jag är... Ganska säker på att det är han mm. mm. jag tänkte Han känns som en hårdrunkare Ja mm. jag tänkte att det, det kommer inte att göra någonting om man röjer det För han uttrycker sig likadant på Facebook Ja, exakt <laughs> Ja, fast kanske inte det här med att dra ut kuken liksom. mm. <laughs> Nej, hårdrunka och slå sig själv <laughs> Det är tänkte... där vi har Liksom <laughs> ja. contenten mm. Och då gick jag bara, då hann jag bara gå igenom Ett par sidor mm. Han har 214 <laughs> kommentarer Eller någonting Guldgruva Ja yes. Ta sig fem per avsnitt eller Ja. Men det var så jävla roligt. Det var, jag gick att bara så att han hade skrivit exakt samma grej. Ja. På sex olika ställen. Det var hans go-to för att vara liksom lite skämt samt och rasistisk varad. en liten människa. Ja, alltså det, det ska jag. Dragon Sickness. Hördag. Vi fortsätter med lokalheter. Ja. Mm -hmm. Hörnan, på bomat igen. Ja, just, ah, just det. det. ni ägare? De som har uh, Nygårds. Mm. Vi tar över. Kan ni gissa vad det ska heta? Jag, <laughs> jag vet tragiskt nog <laughs> vad det ska heta. Okej. Okay. Okay. <laughs> <laughs> det byter till Kungens. Kungens. Kungens restaurang. Mm. Ja. Kunde vart värre än <här> då. Oh, ja, men det känns jävla det... småstad liksom ja, Vi drar till kungen sig ikväll Ja, men verkligen, men det är ju en småstad <laughs> Så ja. det är då Fed riding Ja, men det var lite kul Då kanske det är, du sa för typ Jag vet inte om det var en muslimic state eller något nu du sa att jag kommer aldrig vara full på hörnan igen Ja, det... Och Vi var så uh, skeptiska. Ja. Ja. Ja, exakt. Och det stämde de med fan. fan. Yes. Du kommer typ vara full på kungen. <laughs> så, jag kommer absolut vara full på kungen <laughs> någon Det kan jag säga direkt. Men de skiter i. De har inte kvar lokalerna hos, Ut hos mig. Då jo, de kör bara. Det är typ i Sonen som tar över imperiet. Mm. Ja, franchise. Nu. Fan, vad kul. Det går bra för dem. Mm. Jag, mm. Men, de, jag har inga problem med dem. Men jag har inte hittat deras flash med kontonen så det måste så lugnt kungen går jag in och kollar på <laughs> kungens sickness Jag har nog mer sådana korta bara. soptippen Östby fyller 50 år de bjuder på bullar <laughs> på återfunna bullar <laughs> Det är så jävla småstad också att en soptipp fyller år <laughs> Fira <jämnt. laughs> det är En låg nivå på firandena då ja det är inte mycket som går bra i en stad <laughs> eh, Erkommars julmarknad ställdes in För att de inte hittar någon gris ja. Just det, ja, det visste jag Men, Men. Ja. precis, De blev sponsrade nu av Ica mm -hmm. Ica sponsrar gris till dem Så att ja. du kommer, det kanske var du förresten i ja, det Jag tror det var Lucia ja. mm. Så att eh, Slutet gott, <laughs> ja. Ja, gott. Men var, varför låter de ut en gris? Liksom. Det har ju det liksom main var... event Varje julmarknad tror jag ja. Grisbingo nu ska vi gissa tror jag, hur mycket den väger mm, eller, okay. Och så får du en gris Så skjuter du den här framför, så får du... Någon så redo med bultpistolen och bara, <laughs> Asch, Gissa hur många bultar jag kan få in den där jävla grisen <laughs> Står Sebastian Dalbergs dotter där Och bara <skratt> <skratt> Och de bara <skratt> L.E. Erik Gustavsons pappa <skratt> Bultar i elden jäveln mm. Det var även så här um, UF-dag på Karlberg mm. Man visar upp såna här UF-företag mm. Och det var sån jävla klassskillnad Mellan tjejerna och killarna Jävla kul det så, de Tre tjejer som hade en idé att skapa T-shirt som ser ut som band-t-shirt Fast det är liksom inflyttelserika kvinnor på ryggen istället för turnédater. Mm. Mm -hmm. Ja, de hyllar liksom kvinnor i historien. En annan tjej tog liksom bloddryck på besökarna och en tjej gjorde sig egna prints till tavlor och sånt. Jag antar att det är de här som är de, det dåliga könet. <skratt> du får avgöra. Tre killar byggde miniatyrbro av spagetti. <skratt> <skratt> och en annan <skratt> designade egna vovgubbar. <skratt> Nej. Åh. Oh. Är ja, vi måste ju kunna sälja Spagettibron också <laughs> Vad är det för dumt <laughs> Företag Vi ska vi bygga företag. en bro Spagett <laughs> Vi kommer sälja som smör <laughs> Vi ska köpa den <laughs> ja, Det var ju Det var klassskillnad faktiskt mm. <laughs> Men det är ju någonting vi behöver Ha en eh, som besöker Varje år i våran podd här mm. Går och kollar på de UF-dagarna på Wahlberg mm. Och bara får något och liksom, Lite content helt enkelt mm. Det var kaos i kommunfullmäktige mm. okay. Var det Jerry mandering igen? Filibustering? Ja, så heter det det är en gubbe som uh, alltid står och håller jätte Ja, då berättar du, ja, just det. Ja. Jag vet inte om det var den. Du, du kanske vet vad han heter när jag säger det. Uh, men det börjar med att uh, Thomas Lindström Jaha. från ja. uh, Thomas Lindström-partiet... Ja, ja. Den politiska vilden. Ja. Ja, han anklagar vänsterfolket att dra rasistkortet varje gång det handlar om utlänningar eller nysvenskar. Ja. Uh, sen anklagar han Socialdemokraterna för valfusk. Ja. Och man förstår ju varför de man drar till rasistkortet när man hör hur han det är ju han själv som har förklarat det här och han ser liksom inte riktigt varför det visar ju att det är två valarbetare som pratar arabiska med varandra i vallokalen mm. och man kan därför inte garantera att det inte snackades politik vilket är förbjudet i vallokalen. Han anklagas för att vara rasist, man ut ur kommun för mycket, vägrar återvända, men kommer sitta kvar på sin post. Va? Åh, oh, herregud. <laughs> Och så ett, ett, ett citat från honom. <laughs> Det är meningslöst att hålla på längre, säger han. Det är ingen som bryr sig om all. Det enda jag kan säga till folk som har röstat på mig är att de får hitta något annat ställe att bo på. Det här kommer gå åt pepparn. Ja, <laughs> oh, för fan. Det är så en jävla... Bra vän på folk som använder uttrycket Det kommer gå åt peppan och stormar ut från kommunfullmäktige möten mm. Ja, mm. På, För att de blir kallade rasister ja. Och det är typ, det är sån här Jag älskar när det är så jävla rasistiskt så det är inte blatant eh, rasism utan det är bara så jävla rasistiskt utan att vara speciellt om ja så här elakt eller mm. fult sagt. Mm. Utan det är bara ren och skär rasism. Han sitter och jobbar med. Han, de kan prata om vad fan som helst. Det är jobbigt att sitta och, och liksom räkna de här rösterna. Kan de sitta och säga på arabiska och han bara. Ja. Ja. Ni svartingar sitter här och fuskar i mitt land. Ja men det, det har Jag har inte hört förut att det för det, det var han du har pr pratat om. Ja. Jag visste inte att hans parti hette Thomas Lindström. Ja för det blev, han hoppade ju av fucking Åmålpartiet då. Just det. Ah, det eh, för de var ju två stycken som startade det och de hade ju inga ingen agenda eller någonting Nej, men inte. kom ändå inte överens. <här> <här> <här> och det är liksom så där vad fan är <här> du <det> för <här> människa <här> Jag ska nog de hade bara ett namn liksom Och det var värt att rallya runt Ja, ja de hade kunnat få liksom lite folk För att de, ja. gjorde något, de gjorde något unikt och eget Där ja. man kunde inte ens få det gjort liksom Fan, han måste ha den Minsta kuken I Håmors historia. där man Han måste vara den vildaste politiska vilden ja. det känns som Att han tänker som vi gör Att det är så jävla coolt uttryck Det är politisk vilde mm. <laughs> Det måste ju betyda att jag ska vara Helt jävla vild Så <laughs> han jag bara liksom så här. 100 hela tiden. Det står till och med på hans LinkedIn liksom. Politisk vilde som subtitle. Ja, han var filibusterar i här, en timme. Där det bara står där med så här, taskiga värderingar, åsikter spirgalla på golvet. Ja. Och sen fattar inte hur folk kan kalla dem rasist hur ni var jag säger? Det någon stacka arabisk. <laughs> vad är det ni inte gör? De ser ni inte hotet? De bryter ju alltid mot reglerna om det. <laughs> uh, vi har lite mer. Vi har lite... Om ni... Det står ju inte vilket namn det här. Men <laughs> om man tänker att det kanske har något med podden här då. Mm -hmm. 49-årig nekas stöd till hyra. Dan Dahlberg. <laughs> <laughs> en 49-årig man har förlorat mot Åmals kommun i förvaltningsrätten. Twisten var bostadsrelaterad. 49-åringen valde självmant att flytta till en dyrare lägenhet efter hans förra bostad ska ha varit utdömd av hyresgästföreningen. Sedan ansökte han om ekonomiskt bistånd för dyrare boendekostnad från integration- och arbetsmarknadsförvaltningen i Åmåns kommun som gav avslag. 49-åringen överklarar kommunens beslut till förvaltningsrätten men inte heller de ger mannen rätt. Eftersom det inte finns några andra bevis än mannens egen utsagor om att lägenheten var i dåligt skick har flytten varit nödvändig. Mm. Jag gillar inte den förra lägenheten, du ger mig pengar till den här dyrare Det måste vara Donald Berg. Det måste det ju vara, ja. Fast jag tror han är äldre, eller? Så man 20 han om sin ålder han, han spelade ju ändå fotboll mm. när vi var mindre mm. så, så det kan man ju inte göra jättelänge, menar ja, Han är nog det alltså, han spelade med min pappa och han är 51 Ja, ja jag tror det stämmer detta Ja då måste det vara han <skratt> Ja det måste det fan vara alltså. John Stenberg förlänger med Karlstad BK Oj, <skratt> Oj Fick inte hans parken <skratt> Nej tydligen inte John var en av dem som vi verkligen ville ha kvar Han har under året varit en stöttepelare I mitt försvaret ja. Kokinho <skratt> <skratt> okay, Kokej okay. Men ja Det var ju lite förvånande Mm men det är liksom, det var väl ballan så vi tar smällen då som langade kola. Herregud. Ballan. En sista grej idag som fick mitten mittenuppslaget mm. i mm. tidningen för någon vecka sedan. Mm. Marcus Persson ser tillbaka på rallyåret. Oj! Yes, det är ju stort. Ja. Mitten. Han hade som mål 2018 att vinna vinterserien, sommarserien och Sverigeserien. Ja. Han vann samtliga och blev upplyftad från C-klassen till B-klassen. Vad mm. i helvete? Det är inte killen man tror ska vinna alla de, dessa serier när man hörde att han blev liksom utslungad från <laughs> För mil yeah. Kanske den recklessheten som definitivt. Jag har snackat med honom om det för Det är roligt att prata med Marcus mm. Han säger att man får vara totalt jävla Orädd om man ska köra rally alltså. mm. För att ha liksom dödslängtan I princip det kan ja. Vad han du för bilen Danny? Ja Han körde en röd Volvo 940 yeah. Ja nu uppgärder jag till en Volvo 242 det Bra nu Och Målet för 2019 är att försöka åka rallykuppen <här> försöka. försöka åka rallykuppen Försöka överleva rallykuppen <här> försöka, försöka överleva 2019 <här> Åka också låter så jävla uh -huh. Tant liksom Han har liksom ingen kontroll Han bara hänger med <här> Nej men det är så tvära kast Från att jag ska vinna Sverigeserien Till att jag ska försöka åka Rallykuppen <här> Step down, men vad vet jag om rallyturneringar Vi kan bara avsluta med den här lilla, lilla blänkaren Ville få ut gäst ringde SOS Mannen tyckte att hans kompis borde gå hem Han försökte lösa problemet på ett ovanligt sätt SOS-alarm fick in ett samtal om att hans kompis drabbas av hjärtstopp Men när ambulansen kom dit visade sig att han bara ville få ut sin kompis Det är såna människor som får världen och inte går runt Mannen är nu polisanmäld för falskt alarm Ja, det Det är så jävla dålig stil. Mm. Vad gör den här polaren för fel för att warranta det? Liksom? Men det låter som att han, liksom, han har inte ens bett honom att uh, gå. Det är liksom ja. det första han tar till är att ringa SOS Alarp. Det hade kunnat hända när du satt och spelade GTA och i Tobbe. <laughs> och du alltså, det faktiskt. Ja. Hade polisen kommit hade jag klarat hela GTA. <laughs> uh, ska vi ta en... Jag tänkte, den står på en timme nu. Uh -huh. jag tänkte, om, man bara, om jag bara lägger över den uh -huh. så har det ju rikits skop sen. Ja. <laughs> det påstår. Härligt. Neger. Neger. Ja, ja. <laughs> så. And we're back. <laughs> Welcome back, welcome back Back in vacuum action <laughs> Frida status Frida status Frida status <laughs> Ja då då Har man nu förlovat sig Egentligen skulle vi göra det På nyårsafton Men eftersom älskligen tyckte Att nu när vi fått äh, Ringarna Kan man lika gärna förlova sig nu Känns så underbart att man har förlovat sig. Älskring, du gör mig så jäkla lyckligt. Älskar dig så sjukt mycket. Så det går ej att beskriva med flera ord. Älskar dig från månen och tillbaka. Älskar dig så jävla mö av hela mitt hjärta. Fredrik Jakobsson, du och jag för alltid. Fem hjärtan. Mm. En så jävla klassisk den där. Från ja. månen och tillbaka. Och tillbaka. Ja tillbaka Tebake mm. <laughs> Nej fyfan vad kul Ja mm. för kul för alla nu, nu ordnar du upp sig här Och, Och det var ju Äntligen har de fått en stabil människa mm. i sitt liv Som kan man vet göra upp hon... denna trasiga individ Hon är ju en baby lover också ja, ja det. Hon är ju i riskzonen för att bli oh, gravid nej Så, Så guds tack. gåvar Men hon överlever ju inte en graviditet nej. Hur fan ska hon kunna ge näring till ett barn mm. I den jävla kroppen vad näringstea mm. <laughs> Vilken, vilken sjuk cirkelslutning Om hon dör i barnasäng Och föder en ny Frida ja. To be only one ja. Ja. Och den som är där fågel Fedix <laughs> <laughs> <C -p -n. laughs> När hon föder så sitter hon Sådär hon gör det på töljen <laughs> Superkonstigt Det är den sjukaste Ja, han var ju snabb då på sin sida. Mm. Eh, och dementerade. <laughs> Under den här liksom har förlovat sig med Frida, Volvobruden mm. eh, Och skriva... Tackar, nu innebär det att hon får eh, göra allt i fortsättningen. Inklusive komma med kall öl. Jämställdhet är när kvinnan gör som hon blir tillsagd. Vad? <laughs> är du seriöst? Ja. ja. <laughs> Det är oh, det. Första skri först ingen annan har hunnit gratulera eller någonting Han lägger ut det Att han har förlovat sig Och skriver det direkt Så länge det den lyckan oh. Oh. Är per hon tillbaka där du sa alltså. ja. Ja, Fan helvig Har han taggat henne i det liksom Nej fast Eller hon är ju taggad i posten då ah, okay. ah. Hon är taggad som kvinnan <skratt> <skratt> <skratt> Men var fan vad dåligt Är ja. det Fast samtidigt så, det är ju liksom Jag tror att med retards Så behöver de ju verkligen bli tillsagda Vad de ska göra Så det är kanske det bästa som kan hända i just det här fallet ja. Och gör att han är också retards Han måste också ha någon som säger till någon. Ja, ja, kommunen säger till vad han ska göra Samma det gör ni i alla fall Men när förlovar hon sig med stumpen? <laughs> Två dagar innan <laughs> Hur är den? Men det? Men vad inte också runt nyår? Mm. Jo, det var det va? Men hade han en jättestor ring? Det vi pratar om det att han ja. måste sätta liksom på oss lite ett armat. Vi har redan drattat. Alltså. Vi är för, Ja, Vi har varit där med. <laughs> <laughs> vi har varit vid månen. Från <laughs> månen och tillbaka. Ja. Även det är också så här att hon typ... Har bara kopierat den statusen. Ja, precis. Och nu är det, jag och du för alltid, är ju alltid så jävla ironiskt med henne. Ja, eller hur? Hon har Word-dokument med poster, liksom. Så byter jag bara ut vem det handlar om. Ja. Nej, jag mår dåligt. Eh, mappen, liksom. <laughs> Brevet där ligger ju när jag mår bra. Jag mår ja, glad. Skulle <laughs> jag Ja, då då. <laughs> då mår man glad. <laughs> Det är månen och tillbaka. Oh. <laughs> Fan vilken retard. Nej det är fråd månen och tillbaka. Så den stora frågan är egentligen Håller förlovningen Längre än Quest? <laughs> Oj, <laughs> ähm, ja det tror jag. Det tror inte jag. Jag tror, nej. Jag tror den här killen är here to stay. Talat. Jag tror det blir dem. Och jag hoppas vi bjuds på ett riktigt högerblöst fotoalbum Från deras bröllop. Nej, jag, jag är mer inne på det. På din. Hur, hur länge har de varit tillsammans nu? Det är väl eh, nej, kanske Tre, fyra månader mm. Men det är också andra svängen väl mm. <skratt> Vi hade ju upp honom en gång innan i ja. podden ja, Fast då var han ju bara en karaktär I hennes kommentarsfält här för mig. Mm. Han, så... han var där och liksom drog en lukt bara. Ja men ja. det här är en roman som har blomstrat ja. Ja. Var det han som skrev potatisfitta? Nej, det... han kan inte få cred för det Nej okej, okay. förlåt Det är en... ja. det är vår tids jävla Ja det är ju Din näsa har en otroligt vacker form <skratt> Likt en potatisfitta Bröllopstalet <laughs> Det kan vara så jävla mycket Stensköna tal på det bröllopet alltså. Oh, alltså, ja. Tänk alla, oh, för alla som är där oh. Rune oh. <laughs> ja, Det är också så här roligt Om hon skulle ha haft någon film Om sådär Ghost of her boyfriend's past Typ <laughs> mm. När de bara liksom går från retard till retard Och ser vart allt gick fel <laughs> mm. Och bara vara en fluga på väggen där och se hur jävla sinnessjuka förhållanden de damen ja. har varit i. Hallå, det här är ju en kul tanke på det bröllopet. Alla gästers plats one kommer ju bli deras boendestödjare. <laughs> Men det är, jag tror det är liksom kotym på de här, den här typen av bröllop och att ha plus två liksom. Ja, eller hur? <laughs> Då ja, bara vet. Herregud. Harit so hon är dum <laughs> <hör> Hög budget blir det i alla fall Antar jag brödloppet. Ja, ja jag. Men eh, tog vi upp när det slutade med den här Som Mackes granne <hör> För de har ju inte för att jag Sett något tydligt slut <hör> <hör> När de gick in i, liksom, över till den här killen <hör> <hör> Så jag vet inte längre länge de har tillsammans Tänker du att han kommer inspringande på bröllopet <hör> Frida Speak now or whoever i still love you! <laughs> ja, men kul. Ja, men jag mm. tror att um, de gör slut innan... Um, de skiljer sig innan uh, Quest lägger ner. Nej, nej, nej. Vad se. Team CP eller Team Quest? Kul, Team är vem som tar slut först då ja. Man sätter sig i campet som ska ta slut först ja. Ja. Okay, Vi är team det är CP en, Det mm. är en tävling om vilka som ska liksom gå under först här. Mm. Ja, okay, ja. Mm. Jag är i team QS ja Nice My man, my man. Två mot två mm. Det är spännande mm. ja, Det ska ska följas upp vad är, vad är liksom vinsten då? En middag An, Antingen en måste man skicka en liksom, grattishälsning <laughs> till paret på bröllopsdagen eller så måste man köpa ett plagg På Quest Nej, Det får ju inte skit <laughs> menar, så Om Quest lägger ner mm. Då får då... vi det på det Sluter rean liksom ja, bara länsa Och bara länsar skit äh, men vi... Så... vi håller ju på att Frida ska ta slut först. Ja. Så tar Frida slut först. Så tar Frida slut Först Då kommer de behöva köpa ett plagg på Quest ja. mm. eh, Ta Quest slut först Så måste vi grätta, grätta Frida tar, På, på bröllopsdag Ja jag kan, kan leva med något, det Men vi kan inte handla något på Quest. Klart vi Kan kan vi gratta i det jävla scene <laughs> <laughs> När det då du som kom på dem jävla... <laughs> Men båda Det är väldigt jämn nivå på dem tycker jag ja, fan. Vi köper varsin plack så ställer vi oss ut och bara bränner dem <laughs> Det ska vara så här: Tanga, string liksom <laughs> Jag ska köpa på avbetalning Och sen defaulta på min Faktura liksom, så hon går under <laughs> Hur länge sen håller vi sa de här svarta sakerna skulle dö? Det är ju <skratt> trycker indianen väl? Ja. Ingen har väl dött. Nej. Queen Latifa var det James Earl Jones. Ja. Jävlar, han är så gammal alltså. Sidney Poitier på vägse. På Har inte skjut. Har inte Sidney Poitier dött. Tar en, tar en kik direkt Det är fan helt jävla sjukt i Han dör innan Quest Lägg ner Många lager som blandar i sig nu ja. fan, är ja, Han lever Vad i helvete Det är sjukt 100% nigger Har ni hört talas om bandet Threaten <laughs> Nej. Nej Men jag är intresserad <laughs> <laughs> I love to fight <laughs> <laughs> Ska också kunna vara Idins brorsa <laughs> <laughs> oh. uh, Threaten är Ett hårdokspan från yes. USA någonstans mm -hmm. uh, Med frontmannen Jared Threaten uh, okay. <laughs> Han fick super mycket hype Och um, jag har inte alla barn. <laughs> ja, nej, barn. Och drog till På en UK-turné uh -huh. Med typ 15 stopp Kanske uh -huh. Men det är bara han, det är ett soloprojekt mm. så Att han fick hyra in studiomusiker Som vi fick åka med han till Över, till, över Atlanten uh -huh. Grejen är när de kommer fram Så kommer det noll personer På alla de här spelningarna Där oh. han har fejkat intresset för bandet Liksom med olika oh. eh, Ja så här, vad heter det Ja, nu är Facebook-bottkonton liksom. ja, oh. Att de kommer på spelningar och sånt där. Så att det är noll personer som dyker <coughs> upp på Ay, de här spelningarna och ingen visste om det liksom. Oh. Så han har liksom lurat alla bokar och allting. Här oh. är det en bild på honom. Här okay. är det Jared Threaten? Oh. Men är det bra musik då? Uh. Det känns som en överflödig fråga, men jag <laughs> för att du ska kunna klippa in något. Ja. Jag, jag kan klippa in, men jag sätter på något här. jag har gjort Sluta night just buried in my mind. I feel it burn inside. The is gone, the will uh, ja. går inte Sen står det om hans profil på Spotify The world rarely sees so much talent Wrapped into one person. <laughs> Man han ja, fejkade liksom allt så här. Musikvideos och sånt. Allt var liksom självproducerat. Men han byggde upp det som att det var något eh, superhype. Det var en sån dokumentär om honom. och Som cool. han bara hade gjort allt själv. Smart då. Men... Originellt. Tråkigt. Men om det hade kommit folk på... Liksom. Då hade det varit legit, då, då, är det legit liksom. då hade han ju plötsligt varit Mer talent wrapped up in one person mm. Mm. Än man någonsin har sett Men det var ju en, antagligen en Väldigt nervös flygresa över till England mm. Mm. Men det här bandet visste ju inget Alltså bandet nej, hade, in, hade ju ingen aning Och nej, nej. De, de gjorde här egna uppdateringar Efter att det här De, de gjorde inte klart alla spelningar Utan mm. de började fatta efter ett tag liksom Att det är en scam mm. Så att, uh, så tror jag gjorde massa så här vloggar om det här. Ja. De, liksom, de kom ju inte hem för att de hade en flygresa ja. mm. hembokad. Hembokad. hem. Mm. Mm. Men, <laughs> men han liksom drog tidigare. Liksom. Ja. Men när allt det här upptagades så skrev han ut på Twitter. Jared Threaten. Så han så här. What is fake news? I turned an empty room into an international headline. If you're reading this, you're a part of the illusion. Nice. Bra nu, kompis. räddar upp det. <laughs> Verkligen. <Snyggt. laughs> <Snyggt. laughs> no way to carry it. <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> jag slösade liksom en månadstid för fyra musiker eller fyra personer. Mm. Mm. Massa pengar. <laughs> Men you're part of the illusion Så jag är fortfarande en bra människa Eller vad menar du? Ja men han försöker rädda upp det på något sätt ja. Bara, ja, men det Jag är tänkte ju... det hela tiden Nu sitter vi och pratar om honom Det är som man alltid kommer tillbaka Men jag tycker att skulle jag höra hans namn där hans står bredvid mig, så skulle jag ju inte skaka hand med honom. <laughs> Utan det är ju bara att konstatera vilka jävla idioter och skicka bild till er typ. Han gjorde första intervjun med Rolling Stone. Ja. Då har han ju satt tatt sig någonstans. Mm. Jo, men det har ju blitt en versnitt på grund av att så här, det finns inte chans att jag hade kunnat liksom, breaka i dagens musikklimat typ. Nej, så, han, nej. så att det var därför jag gjorde allt det här Så att det är ju jävligt ja. bra teknik Men mm. att det låter för jävligt för Är ju lite mm. <laughs> Det är ju ett minus Ja, ja. <laughs> ja roligt om det var så himla Ja, precis Och nu får han utrymme i Sveriges största podcast ja. <laughs> ja. Kanske något för Frida att lyssna på Ja, skulle jag verkligen mm. Det kommer med mig i grattishälsningar Gött, damn, nice, men lite Threatin <laughs> Hur står han om fel på Threatin? Oh. Hon står var th Threatin Liksom är det Threatening mm. Rätt Ja <laughs> <laughs> <laughs> Hon bara ja Så måste det vara Threatening <laughs> lover 91 <idiot. laughs> <laughs> Dåligt <laughs> Baby lover <laughs> Marriage lover Någon som har några Teser Har vi något segment Ja Fyller år, vad var som hände då? 20 april var Hitlers födelsedag. Den delar han tillsammans med Björn Vilket monster han var, den där Björn Klips. Nu ska vi ju göra vem och vad. Jag lämnar här med dig Vi har gjort så här att Kristoffer Saltberg kommer vara PD-ansvarig. Framöver. Lokalreporter. Ja. Ja. Eh, och, eh, för de lokala reporter. Ja. Och för att han ska ha tid att göra det <laughs> på bästa möjliga sätt, så tar jag återigen över då vem och vad. Som jag... Once yours. Ja. Mm. Som jag är lite snodd av det. <laughs> Vi kan ju Börja med lite händelser Jag mm. är lite ringrostig det här jag. Det då. Kör på, kör på <laughs> uh. Du får djup om det handlar om natsar <laughs> uh, Jag har en händelse Till dig oh. Ja, då är det så här ära. Den här dagen mm. i historien Det är den mm. 15 december Vill jag få det till mm. Vi säger det i alla fall. Mm. Mm. 1890 mm. Mm sioux indianernas hövding Sitting Bull blir ihjälskjuten i samband med att företrädare för de amerikanska myndigheterna försöker arrestera honom. Mm. Det Tryck. tycker du är nice. Ja. Tryckt. <laughs> <laughs> Sitting Bull är ändå är bra hövdingnamn då. Ja. ja, det var bra branding på indianernas. Ja. God glass. <laughs> det är en glass. Teans. Med Düsseldorf. God glass. Det det var en indiannamn i för den frasen. God god glass <laughs> du, du hade ändå sålt mer än Quest. <laughs> 1891. Mm -hmm. Sebastian. Ja. Så uppfinner James Naismith sporten basket. Okej. Okay. Basketlover Så, jag inte. <laughs> Så ja, Alla de här sporterna för Det var ju alltid att typ, Korgen var en komaga Eller någonting och, och, såhär, Man körde med ett huvud typ. Så det känns ju Intressant om man tar det tillbaka Någon gång liksom på 200 års jubileumet För basket Och bara nu kör vi med kör ett huvud. <laughs> Back to the roots <laughs> Men det känns så, så sjukt med att man uppfann en sport den här dagen. Ja. Att han bara säger att det här, alltså, här leker var... jag nyss kom på. Yeah. Idag har jag uppfunnit basket. <laughs> <laughs> men det kanske var typ första officiella evenemanget. Liksom. Ja. ja, för att det är så jävla abstrakt att bara så att jag ska kasta någonting i en korg. Mm. Och bara... Jag var nog först i världen med att göra det då. Mm. tänkte 14 december så fanns inte baske. Sen bara, fanns inte konceptet nej. kasta något i en Sen, Sen han hade han liksom ett huvud över och en ko <skratt> och bara vad händer om jag kastar? Här? <skratt> wow, wow, wow, wow. Wow, wow. Wow. Vänta nu. Jag är ready vänta nu. <laughs> Vi har något här Det, det, det kommer ju aldrig göra igen Tyvärr Det är också med fotboll man, det, det är ju lite värre För det vet man ju inte vem som uppfann fotbollen då. Mm. Eh. Eh, Det är en massa som hävdar olika Men då var det ju verkligen sparka på huvuden typ mm. Det måste man ju ha gjort fanns sen huvuden fanns Ja så <laughs> ja, sprang man runt och inte bara Jag är romare <laughs> koffer du får två stycken Man hörde typ formen på ditt rödhår <laughs> <laughs> <laughs> <Man> Tack <laughs> <laughs> Perfekt Vad heter du när man så här, När man sjunger med så här, Och har tydliga former på munnen ja. så här, Perfekt, inte artikulering men... Fonomix Typ mm. <laughs> Bra analmix mix. <laughs> Ja, du får gissa årtalen tycker jag Filmen Borta med vinden har premiär i USA Och Två bröder uppfinner sällskapsspelet Trivial Pursuit I sitt kök hemma i Montreal samma, Det är samma år alltså Nej, du, det är två olika mm. Mm. Säger 39 på första eh, Det stämmer Det är rätt Ja. 52 Ja, jag hade till och med tagit tidigare än så tror jag, på Trivial Pursuit men det är 79 Oj. Men... Tills dess var det ingen som hade konceptet gå runt en ring och sen gå in i mitten Nej, precis äh. För Innan dess så ställde man inte allmänbildade frågor till varandra Blö. Innan det fanns det inte frågor ja. Sen ska ni ju få varsin eh, kändis här va mm. Trevligt Ska vi se Emil mm. Du får Dan Jansson Åh mm. oh, Dan Jansson Det är väl Miami Vice eller? Ja eh, Den jag... vita snubben vill jag ha med på Han är känd för att ha eh, För stor kavaj tror jag <laughs> <laughs> Jag glömde det fel fan, Hans dotter är ju 56 Shades of Grey Tjejen Dakota Johnson Johnson eh. Fan jag älskade ja, Det är överflödigt att säga Men fan jag jag älskade intro till Miami Vice Nej, jag var mindre Det är så jävla Vice City liksom I, ja. man kör runt och så ser man palmer och så är allt ser ja. tydliga färger. Är det trummorna? Ja, jag tror det. Klipp in Drrrr. Nej, det är ju Hawaii. Just ja. det. <skratt> Tack för den. Yeah. Varsågod. Basse. Du får Jesse Lingard. Welcome to the dab university. Ja, Vad är för då? <laughs> dab guard. Ja. Du, du har alltid däbben nära till hans. Gof <laughs> du får uh, två <laughs> Två favor favoriter tror jag. Eden Brody. Så so when you lost your virginity I was, I was playing Magic the Gathering. Mm. Okej rumaren Nero Känd för Nero Burning Rome Som man brände skivor på programmet förr i tiden mm. Wow mm. Det, gick upp för mig. det gick upp för mig nu att det var det de siftade på Ja, visst För ja, innan han blev känd som CD-brännare Så brände han ju faktiskt ner Rom då mm. Och det var första gången han hade bränt Nerom innan det gjorde, hade det aldrig gjort liksom. Det var uppenbart då. är ja, precis. Så nu brukar rom brändes inte ner på en dag. Wow. Det måste de ha gjort. Ja. Jag kan ju inte ta det mer liksom. ett par timmar. Men Adrien Brody då. Nej, Adam, den sämre, Brody. Ah, Seth ah. Nej, han kunde väl Bass eller jag fått. Nej. Nej Det var inte så jag resonerade Kan inte köpsa med domar där. Domare, domare. Ja. Så är det såna jävla Värdelösa idioter Som var dött Men ni kan väl få Någon ändå då Då får du Emil Wolfgang Pauli Aha. Mm. Mm. Vad tror du Jag tror att det är en kompositör du, du läste mig ju Men det är ju alltså inte nazist tyvärr. Det är fan Det är Nobelpristagare Fysicist mm. <laughs> oh, <laughs> <laughs> nice. Och så fysicist Fysicist Oj Nice Kom för du får Walt Disney Oh boy mm -hmm. Och det är det väldigt roligt <laughs> Vad var han Vad han var Mm. Han var nazist. Ah. SS-officer mm. Och serieskapare. <laughs> eller serieskapare. <Han> säger jag. <laughs> Tecknad filmböge. Mogul Mogul Bongol. <laughs> Google. <glass. laughs> Basse du får. Edward Underdown. <laughs> <laughs> är är det en bassist i något obskyrt i det här Underdown ja, Det är bra jävla namn bara. Ja, det är Bra basistnamn om det är en basist. Han uppfann CP-skadan 1753 <här> Underdown <här> ja. Det var En engelsk skådis och jockey <här> okay. Och det är typ de, Det är ingen intressant Som har dött alltså. Någonsin <laughs> Bra, välkommen tillbaka. Tack. Ja, härligt. Ja, kul. <musik> jag vet inte, är det är något mer intressant som har hänt. Jag ska se om jag hann då nåt jag har skrivit mer. Nej, jag tror fan inte det. Nej, det var jag hann inte med så mycket utav hörda skopet då men han sitter väldigt hårdrunkar och slår sig själv i detta nu. Det är en och bra... konstaterar, eller konfirmar vår teori om att det är honom helt enkelt. Mm. Men det är en bra karamell att suga på till nästa avsnitt. Mm. kommer du med en hink full of facts på bordet och bara... Det var ju lite roligt. Det var ju igår som det var någon SD-topp som det blev uppdagat. Att, mm. Eller hans flashback-konto. Ja, Så det, var, det är ju lite i tiden. Ja. Ja. När han hade bara... Jättetips på hur man våldtar tjejer mm. Han såg ut som en sån jävla råtta också ja, ja Fan vad de bara följer i sina förfäders Bögiga fotspår De här nollerna <laughs> Blir det slutorden mm. Mm. Har ni något? Mm. My northern brothers ja, Jag får passa på Jag en god jul Och en gött nytt år då. Ja. Ja. See you on the flip side Ja Drar någon igång nästa avsnitt Direkt efter det här Så finns det ju en risk att vi låter Jävligt trötta För då har vi nog precis Firat jul och nyår mm. Försökt addera vibrator Och mår bajs Helt enkelt mm. Men Fan om det inte är För jävla roligt att spela in när man mår bajs Mer mm. ja. Ni har lyssnat på de tre vännerna och kompisen med mig, Kristoffer Saltberg Med mig, Erik Andersson Med mig, Sebastian Andersson KSAB Nej. Blåt Simon ja, vad blir det för låt? Uh, threatin Lite threatin kanske Kanske det Hej då Hej då Bad. Now I'm on my own Try to climb by falling down. Are you there to catch me? I don't think so. Occurs. like a constant flowing river of near icy cold waters, like the tides change bringing newness, like the wind blows in the fresh air. I know things stay the same, but this time you just not fair, and now you're in the way. say something